Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés. Antoine Désirét fújja a szél, előre dőlvek, közelednek. Mindkettő énekel, s velük a dal. Szintén meg billen egy kisé, tűrök tűrök tűrök tűrök, tűrök tűrök Dúdolok én, smert fúj a szél, előre dőlök hát én is. És ez a dal előre dől, én velem együtt egy kisé, tűrök tűrök tűrök, tűrök tűrök. Tűrű. Antoines Désiré, kabátjuk, lobog, Már attól tartok, feldőlnek S magam, mi lesz, ha majd Túlon, túl előre dőlök Tűrük, tűrök, De itt van a dal, a számon kijön Támasznak hasznos légárom A föld felé Énekelünk Nehogy túl előre Dőjünk Antván Stézi Ré Széllel bélelve Jönnek és már is itt vannak most megáll a szél, Istenem, csak most, most, nehogy előre törjünk. Tűrök, tűrök.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 Jó estét kívánok önök a belső közlést, a Club Rádió zenési oddalém sorát. Hallják a szerkesztő pálimák nevében is köszöntöm Önöket, várígyert vagyok. Ebben a műsorban, ahogy már megszokhatták egy írót vagy költőt, mutatunk be, aki magával hozza megjelenés előtt álló szövegeit, és megmutatja az általa választott zenéket is önöknek. A mai adás azonban ismét rendhagyó lesz, és annál is érdekesebb, mert hogy vendégünk író, drámai író, rendező, de mind a mellett is talán a leginkább költő is, és ha valakire mondhatjuk, hogy korszakos költő, akkor rá egészen biztosan egy egész korszakot, ha tetszik, akkor mondjuk a hosszú 70-es éveket, biztos, hogy leginkább az ő dalaink keresztül tudunk elképzelni, hogy nagy hatás gyakorolt a korszakkal kapcsolatos képzeletünkre. Nyilván mindannyian ki is találták kívül mellettem be reménygézet. Köszöntöm a stúdióban. Ebben a különleges adásban most nem fogunk beszélgetni, noha természetesen az is megjelenne egy adást másról, mint ezekről a korszakos szövegekről, ezekről a dalszövegekről, az egykori hátterükről, az aktuális lehetséges jelentéseikről, szóval ezekről a rétegekről, amelyeket talán annyira megszoktuk és megismertük őket, hogy nem is mindig leszünk észre, amikor, amikor hallgatjuk, szinte észrevétlenül váltak a, az életünk részévé. Most megpróbálunk egy élesebb pillantást vetni rájuk. Már hallottunk is egy számot az adás elején, az Antoine Désiré és a Szél című dalt, és ezt nevezhetjük talán az egyik árzpoetikának is a, a dalszerzői úgymond életművetben. Az mi nagyon föltűn, hogy egyfelől ugyan valami ellen énekelnek benne, de ez a valami, ez nem az, ami nyomja őket, vagyis hogy nem a szél, hanem egyszerűen csak megpróbálnak úgymond talpon maradni, nem belecsapódni nem a földbe, nem odapréselődni. Vagyis, hogy nem arról van szó, hogy úgymond széllel szemben, euh, ahogy a mondás mondja, kéne énekelni, hanem csak a felszínen maradni valahogy, ahogy lehet, és ahogy nem mindig hagyják, és hogy valóban árzpoétika ez, illetve te így értetted de egy lehetséges erkölcsi választásról a kádár rendszerben és anélkül, nem szélellen beszélni, de mégis valahogy jelezni valamit arról, hogy hol vagyunk, cselekedni, életben maradni, tenni amit és ahogy lehet, euh, megpróbálni élni az embernek a minden itt illetve hogy ez lehetőséget teremte arra, hogy amikor eláll a szél, akkor se bukjunk arra. Hát megmondom, hogy hogy született ez a dalból, meg lehet érteni az én álláspontomat, hogy már készen volt a sorrendje az Antonis Désili nevű összeállításnak, általában úgy voltak a, ezek a Lemezek úgy születtek meg, hogy előzőleg műsorba kerültek, és akkor a színpadon elénekelt a Tamás többször a közönségnek, és utána kerültek lemezre. Ez 90%-ban így volt mindegyikkel. Mindig én állítottam össze a sorrendet, a dalokkét, és amikor kellett egy nyitódal feltétlenül az elejére, lehetett érezni, hogy kell, és akkor én most fog kiderülni, hogy tulajdonképpen a szövegírónak, vagy a költőnek Mindegy, hogy mit gondol, hogy én akkor arra gondoltam, hogy egy ilyen műsornak az összeállítása az mindig nagyon kockázatos. Vajon ez az Antoine desiré műsor, ez fog-e sikerülni? És ez csak most nehogy előredőjünk, az azt jelenti számomra, hogy csak most ki ne derüljön, hogy tehetségtelenek vagyunk. Ebben a tekintetben már megnyugodtál? Kiderült, hogy nem vagytok tehetség? Hát az idő elmúlásával kiderült, de, de a bizonytalanság az feltétlenül az munkaeszköz. Arra szükség van. Az azóta is megmaradt a bizonytalanság, az elkészült dologgal kapcsolatban már nem. Mindjárt folytatjuk is a beszélgetést egy következő erős dal után a Jaj, mit mondok majd című számot énekli Cseh és Érdemes lesz talán figyelni arra is a mai adás összes választott zene számánál, hogy miről van szó a szövegekben. Különösen hiszen, mint mondom, annyira megszoktuk életünk hátterekként ezeket a dalokat. Jaj, mit mondok majd a gyerekem neki? Jaj, hogy fogom elmondani én neki? Félek, amikor arra gondolok beszélni kezd. és talán kimondja azt, amit én nem tudok. Jaj, előre is gyűlölöm a fiamom, Jaj, félek, hogy valami titka lesz Éppen, éppen az a titka lesz, ami az enyém Épp az, amit már többé meg nem fejtek én Éppen, éppen az a titka lesz, ami az enyém Épp az, amit már többé meg nem fejtek én. Bereményi Gézával folytatjuk a beszélgetést a belső közlésben a rövid zene után ez valami olyan szorongását, félelmét mutatja meg talán ez dal a férfiaknak, vagy talán általában véve a szülőknek, amelyről nem szokás tudomást venni, hiszen ugye az anyaságról, apaságról méltán úgy gondoljuk, hogy azok problémátlanul szép, és persze valóban nagyszerű dolgok is, de hogy mégiscsak van ez a nagyon erős szorongás, ami talán a magyar kultúrában mondjuk a legerősebben a, a kertészimrének akad, és egy meg nem született gyermekért mutatkozik szövegében mutatkozik meg, hogy egy írtózatos kockázat, beláthatatlan felelősség ebben a világban egy egy több emberi lény, emberi lény apjává lenni. És hogy ezzel, ezzel kapcsolatban felismerül egy olyan kérdés, hogy te, mintha általában szoronganál, Ezektől az apafiú viszonyoktól nagyon sokat foglalkozol vele, van benned valamiféle felszabadulási igény még, mintha a Cse Tamás, aki ugye a hangja volt, ezeknek a daloknak, el se tudjuk nélküle képzelni, hogy ő, mintha jobban bízott volna ennek a hagyománynak a problémátlan megtartó erejében. Volt ilyen jellegű, kvázi világnézeti feszültség köztetek, vagy ez, vagy ez tévesen halljuk bele a szövegekbe, és nem volt, és ha volt, az inkább inspirálta a munkát, ö, vagy, vagy zavarta, úgymond. Ez, ez így volt. Ez így volt, hogy volt köztünk feszültség, de olyannyira felosztottuk a terepet, hogy ő szerzi a zenét és ő énekel, és én írom a szöveget, és nem szólunk bele egymás dolgába, csak olykor-olykor volt ez. De a legpontosabb tanmese, amit erről el tudnék mondani, az egy, egy, egyszer nagyon élesen megfogalmazódott, mivel a kettőnk viszonyára kérdeztél, az az érdekes benne számomra is. Ő egyszer azt mondta nekem, hogy te, Géza, szerintem egy gyáva ember vagy, mert a kockázatos nehéz dolgokat velem mondatod ki, énekelteted el, és ezokat te a kocsmába sem mernéd elmondani. És mondtam neki, hogy ez igaz. Mondtam neki, e, e, gyáva ember vagyok, ezek szerint így van. De akkor valld be, Tamás, hogy te pedig tudatlan ember vagy, mert te magad mondtad nekem egyszer, hogy évek múlva jössz rá, mikor elénekel, mikor már évek óta énekel a dalokat, hogy mi azoknak az értelme. Most, és így, ezzel zártam le ezt a vitát, vitaszerűséget, hogy, hogy tehát egy gyáva és egy tudatlan ember szövetségéből <hül> születtek ezek a dalok, így van. Érzelemben egy kicsi igazságot, hogy mikor legyél vázott? Nem. Nem. nem. nem. Egyáltalán nem érzek. A felmerül ez a kérdés egy gyávaság kapcsán, amelyet a szemedre vetett ezek szerint a, a más, hogy azért, hogy az ember igazán átlássa a kort, amelyben él, és úgy lássa át, hogy a zenék érvényesek maradjanak, miután ugye a kort régen eltemettük, mm -hmm. amelyik a legnagyobb, eh, legnagyobb részét, vagy a legnagyszerűbb részét az együttműködéseteknek írtette. Szóval, hogy ehhez mennyire kellett benne lenni a korban. Lehetette az ember makulátlan kívülálló, vagy meg kellett kötnie a maga kompromisszumait, hogyan lehetett művészként élni a kádárrendszerben, és ez egy általános probléma, e vagy sem? Tehát, hogy meg kellettek kötni valamiféle alkukat azért, ami ezekben a szövegekben megjelenik azért a tudásért? Én, amikor elkezdtem írni, mondjuk 20 éves koromban, akkor egy olyan társaságba keveredtem korombeli fiatal emberek közé, akik, nem, akik szintén novelákat írtak, és nem voltak hajlandók nyomtatásban megjelentetni azokat, mert természetesnek tartották, hogy a kurzussal ö, ö, problémájuk lesz, és akkor... Erről írtál is. Fél, igen, féltek az öncenzúrától, tulajdonképpen mai nyelvre lefordítva ez, a saját cenzúrájuktól, hogy elbátortantja őket minden. De én végtelen hálás vagyok nekik, mert végül is egy olyan egészséges bizalmatlanságot ültettek belém, hogy akkor én az első kötetem után sokáig nem írtam évekig. Akkor találkoztam a Tamással, akkor, mikor elkezdtem a dalszövegeket írni neki, akkor azt élveztem benne, hogy teljesen szabad vagyok. És eszembe se jutott, hogy nyilvánosság előtt el fognak hangozni éreztéle e olyan természetünk kényszert, hogyha nem is a KDR rendszerrel, de valamiféle, hogy mondjam, a saját ö, késztetéseiddel, ö, a saját késztetéseid ellen valamiféle kompromisszumot kötni, úgymond szóba állni az ördöggel, eladni a lelked az ördögnek, ahogy a Thomas Mann doktor Faustuszában van. Ö, kell -e ahhoz, hogy, hogy az ember művészé szerzővé váljon? Nem, mivel túl sokat voltam szabadlábon, túl sokáig voltam szabadlábon, vagyis függetlenül mindentől. És amikor már, hogy is mondjam, érvényre vergődtem valamelyest, akkor addigra már annyira bizonytalan volt mindenki mindenben, hogy szabad volt a pálya. Például így csináltam filmeket is. Általában mindig én a zavarosban haláztam, vagyis amikor összezavarodott egy-egy műfaj, vagy szükség volt valakire, valamire, akkor bukkantam föl. Innen folytatjuk hamarosan, most egy olyan dalt hallgatunk meg, amit még az átlagosnál is többen ismernek, az egyik leghíresebbet, és erről fogunk utána beszélgetni a Jobbik részem című dalt énekli szintén természetesen Csáh Áráram, Belőlem valaki útra várt, útra jobbik részen kiment belőlem, itt hagyott, csak úgy észrevétlen, féresen észtem, annyi volt. Csak annyi volt, egy szót se szólt, Hirtelen elment, itt hagyott, Valaki útra vált a jobbik részem. Belőlem valaki útra vált, És én utána néztem, Jól van, hát menjen, tűnjön el, Az én jobbik részen Először úgy tűnt, semmi sem, Változott azzal, hogy hirtelen Fogta magát a hűtelen S útra vált belőlem a jobbik részem Az én jobbik részem Azóta járom nélküle A végtelen világot S valahogy mindent nélküle Más színben látok, Hosszasan nyújtózik minden út, Valahogy nincsen semmi úgy, Minden szó mástól eltanult, Mióta útra vált a jobbik részem. Ráááááááááá rá, rá, rá, rá, rá, rá. sincs kedven nélküle, énekelni sincsen. Szórakozottan szórom el sok nagy régi kincsem. Talán egy nő volt, tándjerek, gyerek, aki belőlem elveszett. Elvitte minden kedvemet, magával hűtlen jó jobbik része. Szomba vág úgy ébredek A fény az izzadt ágyban Tém csavargok nélkül. Tán erre vártam Mit se kell már itt féltenem Tán erre vártam Ez jó nekem Kicsusszott belőle hirtelen A kígyó hűtlen kígyó jobbik részem A fény. Jobbik része. Keshet vigyorgó arc tekint, Rám a rossz tükörből, Tompák a szagok, Máz a szín, És a csend csörömből. Féresen észem, annyi volt, Elment belőlem, Itt hagyott, Magával vitte nincs titok. Nincs titok útra vált A jobbik részen. Nincs titok útra vált A jobbik részen. Nincs titkom Mióta útra vált A jobbik részen. Én már úgy vagyok Jó, ahogy így vagyok Én már nem leszek Másik Matatni szeretek, álmatni egész kipusztulásig azért van, csak mert itt hagyott. Itt is mondhatnék, nincs titok. Magával vitte, itt hagyott. Valaki útra vált a jobbik része. Az én jobbik része. A belső közés mai adásában Bereményi Gézával folytatjuk beszélgetésünket, a dalban, amelyet hallottunk, egyetlen pillanat alatt veszti el az elbeszélő, úgymond idézzük a jobbik részét egy óvatlan félrenézés közben, vagyis pont úgy, hogy a Lánchíd című ismert, dalban el, ellopták a múltadat és a jövődet szinte egy pillanat alatt. És ez a fajta átváltozás, ez a riad tudomású vétele annak, hogy valami olyan történt, amit nem tudunk kontrollálni, ugyanakkor velünk történt. Ez, ha tetszik, akkor a Kafka átváltozása óta egy nagyon erős motívuma az irodalomnak. És kulcskérdésnek tűnik annak a sornak az elemzése is, hogy talán egy nő voltán gyerek, aki belőlem elveszett, mert hogy ez egyszerre mutat valamiféle gyengétséget, illetve annak a, a rémisztő hiányát, másfelől meg, mintha a megkülönböztetés képessége vesznek, ki az emberből, vagyis ugye a, az ízlés képessége és a választás képessége, és hogy úgy tűnik a dalban elszort utalásokból, hogy mintha te látnád azt, hogy ez így van, mintha erre gondoltál volna. Persze ezt nyilván mindig kockázatos kijelenteni, és hogy van valóban valami abból, amit William Shakespeare-ről mondtál a híres nótában, hogy kies hazában mutas nekem egy olyan nagy ravaszt, mint Shakespeare William, hogy mintha ezt, maga, ezt is Kicsit magadról is írtad volna a saját a szövegeidnek a dupla fenekűségéről ravasságáról. Valóban. Hát én nem mondhatom ki ezekben az értelmezésekben az utolsó szót. Persze, hogy nem mivel, lesz, mivel mivel ez az utolsó szó, Nagyon, nagyon, soka, nagyon, épplekes, nagyon hogy sok az ap, ösztöni. Írtad, nagyon nagyon sok az ösztöni. Először ez a talán egy nő voltán gyerek, aki belőlem elveszett. Ha az ember elvesz, úgy érzi, hogy elvesztette a jobbik részét az egy, egy érzésnek a drámája, ami elmúlhat, visszajöhet, vagy végleg marad, és a, a, mivel ezt a szöveget egy férfi írta, és egy férfi is énekli, a férfienek a női része van, létezik olyan, és a férfinak a gyermeki része, hogy úgy mondom, teljesíteszi a személyiségét. Tehát a megfosztott személyiségről szerettem volna, valamelyen nyíre dalt írni, de most, és most az első kérdésre uh -huh. most válaszolok, hogy ennek tulajdonképpen az alapja, ez a Diendrétől van. Mert a... a Kiszakadt belőlünk az asszony, erre gondolsz? Nagyon hogy? határozott lopás van ebben a dalszövegben. Tehát útra vált. Valaki Juga útra vált be, belőlünk. Igen. igen. Ez is mutatja, hogy mennyire szabad volt a pálya szerintem. Vagyis pofátlanul loptam, mint egy szarka. Minká, hogy ez irodalomban a Hát remélem, hogy szokás más is csinálja, de nekem nem volt lelkifurdalásom. Még egy lopás van benne Aditól, a keshet vigyorgó arc. De itt. itt Megint kiderül, hogy csak azért lehetett ez nagyon ismert, és egyre ismertebb egyébként észrevettem, hogy mindenkit leköt, mert nagyon erősen megszólító jellege van ennek, és valószínűleg mindannyian értjük ezt valahogyan, ezt, ebben a dalközegben ezt a dolgot. És a másik az, hogy sosem szabad elfelejteni, ha valamilyen szövegi jó, akkor egészen biztosan mögötte, fölötte, ott lapul egy nagyon jó dallam. A következő dal pedig, amit hallani fogunk, az a fiú dala, amelyben nem egy férfi, hanem ha tetszik, akkor egy kamasz beszél. Olyan módon, ugye, hogy azt hangsúlyoz, hogy mennyire nyitott és milyen korlátlanul nyitott általánosságban a világra mindenféle választás nélkül, és talán ezért ütközik alaktalan elutasításba, az, aki megszólal ezekben a rejtett párbeszédekben. Az valóban a külvilág, amelyik rendre utasítja, normákat ad neki, szabályozza, vagy pedig az ő maga igénye valamiféle belső rendre rendszerű, hogy ezek nagyon brutális brutális mondatok, amelyekkel szembesül a külvilág, vagy a benne beszélő, ha tetszik, apa, vagy felső hatalom, vagy felettesén, amelyik beszélvele rendre utasítja, kényszeríti. Te hogy látod? Hát ez nem is a látásnak a kérdése, hanem csak be, az élményről tudnék beszélni, az érzésről Kérlek. tudnék megint beszélni, ami, amiből megszületett. Volt egy ijesztő korszak, egy ijesztő fölismerése azt hiszem az embereknek, de nekem, nekem akkoriban, a 90-es évek első felében, ha jól tudom, jól emlékszem, hogy kiderült, hogy az ember valóban a világba vettetett, megszűnt az atyáskodás, a, nem lehetett a rendőrségre tolni a problémákat, hanem egy, egy száll maga volt az ember, és ijesztő volt látni a korabeli kamaszokat. És ö, félteni kezdtem. Ebből született az egész, és a, akkor az, amiben beleütközik, és ami van, az, az a rettenetes, gengszterré váló világ volt, ami ugye a kádárkorszakot követ. Te, és a maga brutálitásával olyan súlyosan fenyegette a fiatalokat, amilyen súlyosan most is fenyegeti a világ. Most hallgassuk meg a dalat, utána folytatjuk a beszélgetést Mereményi Gézával. Mennék szórakozni, magam jól érezni, valamit tágasnak, magam engedni ahók a világnak, akármit csinálnak, abban majd részt venni, magamát engedni. Ha hó! Húsz millió parint, és befogad a fát. csajod. Úgy fogsz élni, ahogy mi, ha ó. Ahogy van, úgy van jól, fontos, hogy érezzem Ennek a tágasnak magamát engedjem, ahú Fogadj be, fogadj be, világom, fogadj be Akármilyen is vagy, részemről szerencse, ha-ho! Menj vissza, anyám! Te neked be vagyunk, zár! Egy a hosszabbat megkaszom, úgy! A világ olyan, mint lennie kell neki, úgy tágos, ahogyan önmagát engedi, ha A jövő, én vagyok, a jövő az enyém, kis Ki kívánnám más az életet, mint én haó. Ez az élet az élet. Lehessünk a széna, ha Szórakozni mennék, csak is szórakozni. Ennek az életnek tágasnak kell lenni, ha hú. Neki a világnak, akármit csinálnak, abban most részt venni magamát, engedni, ha -hú. kakból van a derekonak annak és tígy bőréből a fényel, A világ olyan, mint lennie kell neki, úgy tágas, ahogyan önmagát engedi, ha hú. Megyek a világnak, akármit csinálnak, abban kell részt venni, magamát engedni, ha hú. Fogadj be, világom, ahogy vagy, csinálom, fogadj be, fogadj be, részemről szerencse, ha -ho. Fogadj be, világom, ahogy vagy, csinálom, fogadj be, fogadj be, részemről szerencse, ha -ho. A belső közlés mai vendége továbbra is bejelenteni, Géza vele folytatjuk a beszélgetést. Éppenséggel beszélhettünk volna arról, hogy nem csak Aditól, aki maga is bibliás ember volt köztudomásúan, de közvetlenül a Szentírásból is, hát ahogy te mondtad, Dobsz valójában merítesz szikletet. És felmerülhet, hogy az Ács Mari című számban az Ács. Mari ugye a József nevű ácsnak a Mária nevű feleségére is utalhatna, vagy is ugye rá, akit szűz Máriaként ismer a hétköznapi kultúrtörténet, és amennyiben így van, akkor akár a egyfajta anyafiú kapcsolatként is jellemezhető ez a villamos találkozás, hiszen ugye a fiú, vagyis Jézus is kényszerűen eltávolodott az anyjától, akkor, amikor hát meghaladta őt. És a másik, amit megkérdezni szeretnék, az az okos vagyok, illetve a Helyettem őrült Ácsmarinak a problémája, hogy valóban az kell ahhoz, hogy mi valaki okossá tudjunk lenni, átlássuk a világot és valamilyen módon beleilleszkedjünk, hogy helyette más, aki ragaszkodik ahhoz, amit kamaszként gondoltunk, az más úgymond helyettünk megőrüljön. Minden okossághoz, minden beilleszkedéshez, minden túléléshez, ahogy mondjuk kertésznél, vagy szemprünnél, által a koncentrációs tábor történetekben kell az, hogy valaki más áldozattá legyen helyettünk, vagy ez a hétköznapokban nem így van? Mit jelent az, hogy valaki helyettem őrült meg, míg én okos lettem? Megismétlem, én nem tudom kimondani az utolsó szót ebben. Persze, én, de egyszeretik azt gondolom, hogy mégis én nagyon médium, fontos, hogy, te hogy vagyok ezeknek az érzéseknek, és szinte félre beszélek amikor hmm. ezeket megírom. És de nagyszerűen a... beszélsz félre. Igen, de, de azért hadd mondjak valamit erről, hogy az összefüggéstelen beszédet, egy bolondnak az összefüggéstelen beszédét, hogyha szóró lejedzik, lejegyzik, akkor az összefüggéstelen szövegből ki lehet emelni, több értelmes részt össze lehet állítani természetesen, mint egy kirakós játékban. Tehát az, hogy valaki félrebeszél, a költői félrebeszéd, a félrebeszélés, az talán ihletnek is, ihlet forrásból táplálkozik. Nem tudok erre válaszolni. Csak a magamét tudom mondani, de azok nagyon, primi az, azok nagyon primitív dolgok. Az előbb említettem ezt a társaságot, Amelyik, amelyikkel mi rejtőzést, föld fogadtunk. Most én azokat elárultam, és más osztályba léptem. És, és konkrétan megtörtént ez a dolog velem, hogy abból a társaságból, abból a világból, aho ahova én már nem tartoztam néhány év múlva, a buszon megláttam őt, és a többit a dal elmondta. Akkor hallgassuk és meg is meg, és utána a reményigézával folytatjuk a beszélgetést. Ismét Csetamás Tamás énekli az Ácsmari című dalt. Ácsmari szőke volt, ruhája parna volt, azt mondják bolond maradt, hogy nála sokkal jobban csinálom én. És azt is, hogy kár, hogy benne maradt. Ácsmari benne maradt, bolond lett két év alatt. Láttam egy villamosom, mit mondjak, megijedtem, hogy milyen. Jó, hogy nem közéjük tartozom. Mondják, hogy okos vagyok. Nézzem, hogy hova jutott. Nézzem, hogy hova jutott. Mind aki benne maradt a régiben. Aki meg nem bocsátanak, ik semmit sem felednek, és nem bocsátanak meg, végül egy villamoson rámiesztenek, és én elfordulok, benne maradtak a régiben. Felejteni kell Az összes iskolákat Tanári tíbojdákat Az összes tífitet Mit belénk verni Mert százezer végbolond Kit tökre tett a gond Kiknek most megbocsátani kell Érteni a pánkanyánkat Jól bezárt tíbojdákat Amikre rámegy az, ki szerint csak panasz, Egyetlen egy panasz, egy végső bolond grimasz, Végső vigyor vagyunk, mi más? Ácsmarít te velem, Hogy nekünk nincs más másmilyen, Hogy nekünk nincs csak ilyen, Csak ilyen példasértett életünk, És, benne maradt. vártott színű időben, hasat szilánk tükörben. Látom, mi velünk történt, Csak meg ne sértődjek, mint átspari. Félek, hogy benne maradok, Ácsmari bolond halott, meg végső villamosok, szétviszik bőrünk menjen, nincs miért szégyenkezne? De mégis el most mégis el mi mielőtt még elmenne? A helyettem őrületbe, abba abban kérlelhetetlen, most mégis el szeretném, búcsúztatni őt, én az okos, én. Az okos. én Az okos. A belső közlés mai adásának vendége továbbra is Bereményi Géza, akivel a legerősebb csát a más szövegéről beszélünk, amelyeknek ismeretesen ő a szerzője. A következő valóban revelatív száma vidéki rokon lesz, amelyet meg fogunk hallgatni, hallani fogjuk, hogy ebben egyfajta szintén apavesztés élménye tapasztalható, vagy valakinek a nagyon súlyos jelen nem léte tapasztalható. Meg eltűnik valaki a képből autóval, valami ugye a felnőtteknek, a, elsősorban a felnőtt férfiaknak a az attribútuma lehet egy gyerek szemében, a konyhában ugyanakkor ott marad a hiány mellett valamiféle tekintély, amelyik mintha nem lenne hajlandó komolyan venni ezt a rosszul létet és ezt a szorongást, hogy csak enni kell valamit, hogy nem kell mindjárt az ágyra fektetni, a puha éjszaka miatt, és így tovább, tehát hogy nincs is olyan nagyon komoly baj, mintha ezt üzennék a körülötte lévők a, a beszélőnek, és hogy az a kérdés, hogy ez vajon honnan jön ez a mélységes ilyettség, ez a mintha generációkon keresztül átívelő rémes szorongás, ami szinte ok nélkül, vagy legalábbis anélkül, hogy közvetlenül meg tudnánk mondani azokat rátör. Ennek a dalnak a beszélői milyen lélektani vagy történelmi gyökerei vannak ennek? Természetesen szerinted és a te személyes életed szerint nyilván tudjuk, hogy nem te vagy a végső értelmezője a saját dalaidnak, de hogy te személyesen hogy látod? Ez, ez pont egy olyan dalszöveg, amelyiknél nem tudok válaszolni. Nem tudok válaszolni. Általában ezek a dalszövek úgy születtek, hogy a zeneszerző, a Tamás, az ö, eljátszott nekem egy dallamot. És ami nekem rögtön arról a dallamról eszembe jutott, volt úgy, hogy nem is vártam végig, hogy többségében nem vártam végig, hogy végigjátsza az egészet, tehát a szerkezete nem érdekelt, hanem, ö, hanem már a második úgynevezett sornál. Már leintettem, mert eszembe jutott valami, és leírtam azt a hogy ne zavarjon a további dallam benne. És aztán itt sorról-sorra haladtam, és mint a Prokrustész ágyba sorra betettem a monda, valami mondani valót, aminek a felé, körülbelül a dalszöveg felénél jöttem rá. És onnantól kezdve elkezdtem becsukni a boltot, így hívtam magamba, mivel piacról származom. Kezdtem becsukni a boltot, tehát tudtam, hogy egy jó véget kell csinálni, ami csavar egyet az egészen. De szabad voltam, és, a, és az asszociációk szerint mentem, a, a sorok asszociáció szerint, és föltámad bennem mindig közben egy kép. Most én szerintem úgy, mint az álomban rejtett képeket hív elő a dallam, ami bennem voltak viszont. De én ezekről nem tudtam. Na most ez a vidéki rokon, ez most egy olyan, ő, itt beszéltél róla, hogy mi, mik a kérdéseid, vagy tulajdonképpen mm. mik az alternatívák. Ez olyan volt, amit te mondtál, mint a pszichiáterem értékelne engem, vagy nem, elmondaná, hogy önnek akkor ezek szerint ilyen a gyerekkor, olyan a íz, és az van benne. És a pszichiáter ilyenkor mindig többet tud, mint a szabad ötleteket ontó beteg. És én szabad ötleteket ontó beteg voltam. Mindig mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy hirtelen a másnap, mikor a megszületett a dalszövek, másnap eszembe jutott egy jobb megoldás az egyik sorra, és fölhívtam a Tamást, és akkor bemondtam neki a telefonon, hogy azt a sort ki kéne cserélni arra, hogy, és belekezdtem volna, is hogy nem, csak higítok és rontok a javítása. Tehát ezek javítás nélküli egyben kijött dalok. Akkor hallgassuk is meg az elsőre tökéletes dalt, amelyről eddig beszéltünk, csetamás más a vidéki rókontének liézúttal. Kívánom másnak, hogy felébredjen üres szobámban. Keresztben égeső a szét azt, amit láttam. Számban az íz, valami íz, és nem úrni el. Ágyamban felülve levetem a kabátomat. Egy kisvárosban, ha jól emlékszem, túl elszálltam. Hárman is voltak, ott megfogtak egy konyhában. Szárnyam is volt, ott csapkodott, plafonhoz vert. Ide is ütöttem, oda is ütöttem, és oda lent. És oda lent, hárman is hívtak, gyere ne félj már. Félreértetted, nem úgy gondoltuk, hova is szállnám. Szárnyaim volt, sok s a csendesen átment egy autóval, egy rokonom, ez az a rokon, akire leginkább számítottam, és ő volt az, aki ott hagyott egy magamban, hintel egy autóban, puha estében elárulnám, hogy ott a konyhában Mitől féltem Egy kis hárosban, ha jól emlékszem Túl elszálltam Hárman is voltak, Jól megfogtak Egy konyhában Pihektem ott, s aki fogott Lagyos Tegyé, s hallottam még távol egy autó a sztrádára jél. Tegyük az ágyra, fáradnak látszik, vigyázz Laci, nem kell már mindjárt, nem kell már az ágyat választani, valudd már, mi bajod, éjszaka, éjszaka van! Miket is kiabálsz, miket is, szegény fiam? Mit csoda rokon, mi csoda, autó, mi csoda autó, Tudtam, tudtam, hogy végül, tudtam, hogy végül ide jött. Vigyázz, felugri! Fogd meg, fogd meg szegényt! Mit kívánsz? Kérsz egy kis, kérsz egy kis, egy kis tojás lepénk? Akkor át a túl vagyunk az Akkor minden. Akarod, hogy megcsókoljon? Annyira féltem. Ott hagytuk abba hol is, Laci? Holab, majd elmegyünk, elmegyünk, elmegyünk, jegyeket váltani! Jegyeket váltani! A kisvárosban, ha jól emlékszem, túl elszálltak, árman is voltak, ott megfogtak egy konyhában, szárnyaimó hullott a tom, a kisvárosom, csendesen áthajtott egy autóban, egy rokonom, szárnyaimó, hullott attól, a tó, s csendesen átment, puha estében, egy rokonom. Első közlésben még egy-két percereig továbbra is Bereményi Gézával beszélgethetünk a cset dalak szövegéről. Ami hátra van most még az egy politikai szám, legalábbis a korszakban mindenki így gondolta, amelyről ennél fogva talán kevesebb dolgot lehet elmondani, úgy tűnik, hogy közvetlenebb, nem mindenképpen érdekes, a kékpáviánokban, mintha a rendszerváltás utáni nagyon is érthető, igazoló téboly mutatkozna meg, amivel valahogy mindenki meg akarja magyarázni az addigi életét a megváltozott környezetben. Politikai dalt akartál írni, így értetted, ha nem, akkor így értetted de utána, amikor láttad, hogy mások így értik, mi történt, hogyan alakult ennek a dalnak a sorsa? Én amikor ez a Telihol dalai című összeállítás, és amikor én ezt elterveztem, akkor egy halára rémült magyar állampolgárnak a paranójáit szerettem volna beleírni. A korszak rémületes kapkodásában. És állandóan kísértett engem egy sor, versor, van egy költő, volt egy költő, aki már meghalt egy nálam egy-két ével idősebb költő, és annak volt egy verse, aminek az volt a cím, hogy a Kékpáviánok, megjelent azóta egy kötete a halála után, és eljönnek majd a Kékpáviánok volt a, a, az első sor. Kiderült, hogy a, a dallamra, amit a Tamás eljátszott nekem, arra nagyon alkalmas az az első sor, amiben a kékpáviának szerepelnek. És akkor a a különböző pártoknak, a különböző irányzatoknak. A harcát és a köztük való kapkodást szerettem volna megírni, és hogyha már kékpáviánok voltak a, a, a kékpáviánok, akkor pedig legyenek zöldek a másikok, és akkor az legyen rinocéros. De ezzel én beletenyereltem a korszaknak egy olyan ö, ö, ellentéteibe, amivel én egy csöppet sem törődtem, nem, gondoltam, is én, nem, igen, nem is számoltam, és azt gondoltam, szabad vagyok, és össze-vissza beszélhetek, hisz végül is szabadság van. De mint kiderült, hogy az emberekben nem volt belső szabadság, és épp ezért különböző értelmezéseket lehetett mondani, és a pártok színei is így kerültek bele. Mm -hmm. És akkor hallgassuk is most még meg ezt a dalt. Majd ha eljönnek a kék páviánok, nagy tüntetés lesz a szobornál, Magam részéről én a tömegben állok, kezemben kék szín szótár. Abból fordítom, mit mond a szónok, van, mit, megcsorgám, hú, meg van, mit, megcsorgám, hú, meg. Közben magamra keresztet szórok Lássák, hogy más kultúra illet Jól lehet pávián népközt szorongok. Majd, ha eljönnek a kék páviánok Magam részéről közéjük állok Kék színű szűrük, ha éppen medlik Ruhámon ott lesz tetőtől talpig Eljövetelükre, rég számítottam Kérdezéskor, ezt mondom nyomban Ha faggat majd egy pávián tiszt Érdeklődik, én rögtön tiszt, érdeklődik, én rögtön tiszt. Ázom, fázom, házon fázom, fázom, házom fázom, Kék pávián ruhámon, tolmács nem kell, ott a szótár bólintok, majd minden pávián szónál. Majd ha eljönnek a kék páviánok, minden rémképet valóra váltó fülé hogy még holdra bőgnek az országházból. Aztán esőjön, sőjön hosszú fonálban, Mossa-mossa kék csuhámat, Alula előjön a hófehér öltöny, Az egyik szót most a másikba öltöm. Az egyik szót most a másikba öltöm. Állok majd majd hófehéren. Ezt is megértem, kérem szépen. Ezt is megértem, kérem szépen. Most meg szöldek jönnek, sok rinocérosz. Ezért egy nagy kultúrhérosz. e -ha. Szarvuk az orron, rajta meg csillag Megszállnak mindent, zölden csillog Az anyjuk istenit elvágódok Csillaghordó, rénocérosz Zöld csillaghordó, rénocérosz Zöld csillaghordó, rénocérosz, Zöld csillaghordó, rénocérosz. Országnak háza zöldben csillog a napra bők sok rinocéroszt, A páviánok villágba bújnak, Ott van szkodnak, az anyjuknak. A páviánok villágba bújnak, Ott panaszkodnak az anyjuknak. Én meg itt állok, hófehérben, Kérem szépen, kérem szépen, Új szótár van, muzlim vagy mi, Haná, behebba, így kell szeretni,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 A belső közlés mai vendége Bereményi Géza író, rendező, a Csetamás dalszövegek szerzője volt, akivel ezekről a szövegekről beszélgettünk most, és akinek nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és ezeket mind megbeszélhettük vele. Mielőtt elbúcsúznánk végleg, még egy számot zárásként meg fogunk hallgatni, immár kommentár nélkül az ismeretelméleti tételt. A jövő héten Marton Éva várja Önöket, én most a technikus, Burger Lajos és a szerkesztő Párimár nevében is megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok. Köszönöm, várj, hallatták hallották. A szemedbe egyhe bánatosont, nem értem, hogy abban mi is a gond. Hogy semmi más nem értünk meg a fele barátunkból, mint a változásokat, melyeket ő váltott ki, mint bennünk és pont. Látom, ahogy kitárod a karrod, közébújok vagyok, aki vagyok, mert semmi más nem értünk meg a fele barátunkból, mint a változásokat, melyeket ő váltott ki, mint bennünk és pont. Fogva politikus vagyok, aki a más közönétől vagyok, és semmi más nem értünk meg a fele barátunkból, mint a változásokat, melyeket ő váltott bennünk és pont. Azért lettünk, mi mostan szabadok, mert megengedték nekünk a nagyok, és semmi más nem értünk meg a fele barátunkból, mint a változásokat, melyeket ő váltott bennünk és pont. Kicsi kicsit kicsi törve áll. Az orrában a szél lát, a gyorrából azt új a szél, hogy semmi más nem értünk meg a fele barátunkból, mint a változásokat, melyeket ő ki, mi bennünk és pont. Lopott könyvben napozgat a szél, átszellemű tárgya könyv, ne fél, és már ő is csak arról mesél, hogy semmi más nem értünk meg a fele barátunkból, mint a változásokat, melyeket ő váltott ki, mi bennünk és pont.